Bismillahir Rahmanir Rahim kujina la Allah Subhanahu wa Ta'ala mingi wa rahma manya kurehemu wapenzi wasikilizaji kokote muliko na wakaribisheni kwa salamu ya Kiislamu Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa amani ya Allah na rahma zake na baraka zake, zake ziwe juu yenu Tunarudi tena kuendelea kukumbushana mwachache kuhusiana na mambo yanayohusiana na imani zetu na kuabudu kwetu na ku, eh, kumhudumia muumba wetu katika huu ulimwengu. <clears throat> katika sautia ama katika mazungumzo yaliyotangulia tuliweza kukumbushana ya kuwa kuna umuhimu ya mtu kuwa katika imani ya kisawasawa. Imani ambayo hauna shaka nayo. Imani ambayo unahakika hakika kweli itaweza kukomboa mbele ya muumba wako sisi wanadamu ambao tunaishi katika huu ulimwengu leo miaka chache zilizo tangulia takriban 50 au 100 hatukwepo katika huu ulimwengu na miaka zingine chacho chache zifatazo baada ya miaka 50 wengi wetu ambao ni watu wazima leo hatutakuepo basi maisha ya ukweli itaanza wakati huo na ni muhimu sisi kujenga maisha yetu itakapofika uh, itaka wakati huo. Na maisha hiyo itategemea tu na namna ambavyo wewe kama mwanadamu utaishi katika ulimwengu na uhusiano utakayokuwa nayo pamoja na muumba wako. Na mwanadamu hawezi hawezi akapata raha katika moyo wake, utulivu katika akili yake mpaka yeye aweze kumwamini Mungu aliyemuumba mpaka aweze kupata imani ya kisawasawa na amuabudu muungu huyo muumba huyo kama anavotaka kuabudiwa. Na katika kipindi kilichopita au katika mazungumzo yaliyotangulia niliweza kukata kauli nzito na kusema ya kuwa imani ya pekee na wale ambao si waislamu msiwa na haraka kunijaji msiwa na haraka kutoendelea kusikiza mazungumzo haya lakini nakuambia hivi kwa sababu ya yale ambayo yanapatikana katika kitabu cha, cha misho ambacho ni alquran quran imekuja moja kwa moja kuweza kuweka mambo sawa quran inazungumzia uyahudi, quran anazungumzia ukristo Qur'an inazungumzia umajusi. wa inawazungumzia wale ambao hawaamini ya kuwa kuna Mungu. Qur'an inawazungumzia wale ambao wanaabudu vitu mbalimbali mbali waki, wakidai ya kuwa wanaabudu vitu hivi ili kuweza kufika kwa, kwa muumba wao, kufikia Mungu. Hasa mazungumzo yetu ya misho tuliweza kusema ya kuwa imani ambayo itakuhakikishia maisha yako ya baadaye itakupatia utulivu itakupatia amani katika huu ulimwengu na vile vile katika ulimwengu wa baadaye ni imani ya Kiislamu imani ya Kiislamu ambayo sisi waislamu tunaamini Ndiyo imani ya mitume wote waliotangulia. tangulia nabi Nabi Isa alitangaza tauhid, yaani kupokeshwa kuabudiwa kwa, kwa Mungu peke yake kama utakavyoona katika mazungumzo yote ya leo. Nabi Muhammad alitangaza tauhid. Mitume wote wa Mungu walitangaza kupokeshwa kwa Allah kwa kwa ibada zao. ni kwa nini sisi waislamu tunasema kuwa imani ya kisawasawa. ni imani ya Kiislamu. Ni kwa sababu Uislamu una some characteristics ina sifa mbalimbali ina mambo ambayo hayapatikani katika dini nyingine yoyote jambo la kwanza wapenzi wasikizaji ni jina lenyewe la Uislamu jina la Uislamu ikiwa kweli dini ni ya kilimwengu ni dini ya walimwengu wote kama walivyowaambia Nabi Muhammad hatakukutumilia wewe isipokuwa kwa walimwengu wote Dini ikiwa ni dini ya kilimwengu, basi jina la dini hiyo itakuwa ni jina la kimataifa vile vile tunapoangalia kwa Christianity it is named after Christ Ukristo jina hii imetoka imewaitwa kwa sababu ya, ya Christ ambaye ni Jesus ukiangalia Buddhism ya kuwa kuna Buddha pale ndio akapata jina la Buddhism ukiangalia Judaism kuna Judah pale ndio akapata jina hilo Ukiangalia Hindus in, kuna zile bonde za a Hindus ndio maana wakaitwa dini yao ikapata jina hilo So hizi haya majina yote ima wameitwa ku after mtu wameitwa kupitia kwa mtu fulani au sehemu fulani au watu fulani na kadhalika Itakuwaje kweli eh, eh, dini kia, ya ya kwa mfano Dini ya Kikristo kwa mfano ambao jina hiwa maipata after Christ iwe ndio ilikuwa dini ya Nabii Adam. Iwe ndio ilikuwa dini ya Noah. Hiyo ndio ilikuwa dini ya Abraham. Hiyo ndio ilikuwa dini ya Isaac na Ishmael na wengineo. Na wote hawa walikuwa ni kabla ya Nabii Isa. Wote walikuwa kabla ya Mtume Isa alayhi salam Rehma na amani za Allah zinfikie. Haiwezekani hivyo hivyo ya kuwa uyahudi ulikuwa ni dini ya mtume waliotangulia hali ya kuwa uyahudi ulikuja baada ya nabi Ibrahim. Haiwezi kuwa ikaone ni dini yake. Domana maana katika Qur'ani Mungu anasema Makana Ibrahimu yahudian wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim hakuwa Mwayahudi wala hakuwa Mkristo. Sawa? Islam tukiangalia upande mwingine Jina hii la Uislamu maana yake ni nini? Uislamu maana yake ni kujisalimisha submission. Jina hii ya kujisalimisha katika matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna uwezekano mkubwa na hivyo ndivyo ilivyokuwa ilikuwa ni dini ya mitume wote. Kwa sababu mitume wote walipractice Uislamu. Yaani walijisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wote wala na kujisalimisha inaweza kuja kwa lugha mbalimbali inaweza kuja kwa lugha ya Kiswahili inaweza kuja kwa lugha ya Kiingereza submission inaweza kuja kwa lugha ya Kiebrania inaweza kuja kwa lugha mbalimbali kwa hivyo Uislamu haijaitwa ama Uislamu hawajaitwa afta Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maana huwa wapendi kuitwa Muhammadan no Uislamu hawapendi kuitwa eti wao ni Muhammadans. No, kwa sababu Muhammad Muhammad sio alianzisha Uislamu. Yeye amekuja tu akaweka mambo sawa, akarekebisha yale ambayo watu wame, wame, wamekosea akaongeza yale ambayo Mungu alitaka yaongezewe otherwise Uislamu ulikuwa ni dini ya mitume wote wa Allah Subhanahu wa Ta'ala waliyotangulia. Kwa hivyo Uislamu ya kuwa ni alistislamu lillahi kujisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kikamilifu. Tunajisalimisha kwa Allah kikamilifu kwa kufuata matakwa yake, matakwa yake na kufuata maamrisho yake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo Uislamu sio dini ya kikabila, si dini ya watu fulani, si dini ya Waarabu, bali ni dini ya walimwengu wote waliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ambalo kwamba tunapata jine, eh, tunapata katika Uislamu ambayo ni nadra kupata katika dini nyingine ni jina lenyewe la Kiislamu limetajwa katika Qur'an. Jina la Uislamu ya kuwa ndio dini ya haki dini ya sawa limetajwa katika Qur'an. Ni vigumu kupata katika vitabu vyovyote. Nabii Isa akiwaambia wafasi wake ya kuwa you are Christians, nyinyi ni Wakristo, mtaitwa Wakristo. La, halipatikani. Jina hili likuja baadaye baada ya Nabii Isa tayari ameshaondoka katika eh, sehemu ya Antakia ndio jina hili lilikuja lika watu wakaja wafasi wa nabi Isa Waka, wakapewa jina hii na mtu asiyekuwa nabii Isa kwa hivyo yeye mwenyewe hakuwatajia watu kuambia kuwa hili ndilo jina leno ni vigumu sana kupata katika e, vitabu vya kiyahudi ya kuwa jina hii wamepewa na Mungu au wamepewa na mitume wao la lakini unapokuja katika Qur'an utakuta kuwa jina Uislamu limetajwa Allah anasema katika sura ya tano Sura aya maidah ya kuwa yakua leo nimewakamilishia dini yenu na nimewatimzia neema ni yangu na nimeridhie Uislamu kuwa ndio dini yenu Uislamu nimekubali kuwa dini ambayo yenye mwafaa kufuata mfumo wa maisha ambayo mnafaa kuwa nayo ni dini ya Uislamu Vivyo hivyo Allah nasema katika sura ya tatu aya 19 inna dinana inda allah alislam hakika dini ya haki mbele ya allah subhanahu wa taala ni islam kwa hivyo qurani ina confirm ya kuwa islam ndo njia ya kufatwa. islam ndo njia ya kuwapeleka watu binguni. aya nyingine sura ya tatu, aya ya tano. Allah anasema yoyote ambaye maana yake ni kuwa yoyote ambaye atafuta dini nyingine isiyokuwa ya Uislamu, isiyokuwa ya kujisalimisha kwa maamrisho ya Allah, yeye hatokubaliwa na Allah, hatakubaliwa mbele ya Allah na atakuwa ni mwenye khasara kubwa siku ya kiyama. Hivi ndivyo Uislamu nasema Na hivi ndivyo Qur'ani nasema si mimi, si imamu fulani, si Mtume Muhammad ni Allah asema aya ya sura ya 3 tano ya kuwa yoyote ambaye atafuta mfumo mwingine wowote wa maisha ya kumwabudu Mola wake isiyokuwa njia ya Uislamu hatokubalika mbele ya Allah na hat, atakuwa ni miongoni mwa kupata khasara Dugu yangu msikilizaji dada yangu lao ukisikia aya kama hii inafaa Kukupatia, kukupatia ile hamu ya kutaka kujua kweli Uislamu huyu ni nini Uislamu ni nini na bora iwe tu ndio dini pekee ambaye itakubaliwa mbele ya Allah na ikiwa mimi sito ukubali Uislamu nitakuwa ni mwenye khasara ni muhimu sisi kuweza kufuatilia kujua ukweli wa maneno haya na kweli dini hii ndo dini ya kunisaidia mbele ya Allah hivyo uislamu ni dini ya kujisalimisha kwa Allah uislamu ni dini ya kuelekea kwa Allah napomalizia hata katika vitabu vingine utakuta kuwa mitume wa Allah wanahimiza watu kufuatilia wanahimiza watu kufanya nini wanahimiza watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wanaabudu Wana, wana Allah Subhanahu wa Ta'ala yake. Na nirusu nirusu niweza kusoma aya moja kutoka katika Bible ambapo nabi Isa na hii ni saba 7:21. Mathayo e, moja. moja Asema nabi Isa, sikila mtu anaambiaye Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa binguni Si kila anambia hai leo kuna wengi ambao wanamuabudu nabii Isa wanamsifu nabii Isa wa eh, wakisema unastahiki kuabudiwa wewe ndiye wa pekee utakuta wengi leo maombi yao yanaelekezwa kwa nabii Isa hasa na si Mungu. Tulipokuwa tunawauliza wenzetu tunakuwa tunasoma na wao. Bona nyimbo zenu hizi za gospel zote zinaelekezewa na Biisa. Wanasema hapana sisa tumwaabudu. Tunaabudu Mungu kupitia yeye. Na tutakuja kuzungumzia haya. Lakini hapa Mathayo 7:21 Nabii Isa anasema si kila mtu anaambiaye Bwana, bona atakayeingia katika ufalme wa binguni. bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye binguni kumaanisha yule ambaye anajisalimisha kwa mapenzi ya baba yetu muumba wetu sisi tunamuita kuwa ni muumba tunamuita kuwa ni mola tunamuita ambaye tunamwabudu pekee yake Allah yeye tu ndiye ambaye anafaa kuelekewa, yeye ndiye mapenzi yake inafaa kutekelezwa na hiyo ndo maana ya Uislamu na huu ndo Uislamu Kufanya mapenzi ya Allah, kufanya anavyotaka Allah, Kujisalimisha kwa maamri yake. maana tunasema Uislamu ndio njia ambayo itakupeleka katika uzima wa milele. Kwa hivyo ndugu zetu, dada zetu tunawakaribisha katika Uislamu na nawacheni katika ulinzi wa Allah. Tukutane katika e, mazungumzo yote utakayofuata hivi karibuni insha Allahu taala. Na kama kuna swali lolote kama kawaida وسيسيت يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته